Крук мирно хропів на черепі, рахуючи у вісні мертвих овечок. Смерть шурів проліз крізь віконце над дверями, зістрибнув на величезну пливлу свічку, а з неї на стіл, убавши на всі чотири кінцівки. Круг розплющив одне око. О, це ти. Раптом на його нозі зімкнулися пазурі, і смерть шурів стягнув його з черепа у нескінченний простір. Наступний день приніс нові капустя на польові краєвиди хоча й дещо видозмінені. «Ого, цікаво!» – промовив Толос. «Що саме?» – поцікавився Бескит. «Там поле з бобами!» Вони проведжали бобове поле поглядами, доки воно не зникло з поля зору. «Але як все-таки мило, що ті люди надавали нам із собою їжі!» – сказав Асфальт. «Капусти нам тепер не бракуватиме, геш?» «О, помовч!» – ліниво визвірівся Толос. А тоді розвернувся до паді, який сидів, вклавши підборіддя на руки, і сказав, «А ти не сумуй, скоро вже псевдопіль!» «Добре», – промовив паді, так, ніби був думками десь далеко. Толос перебрався вперед і дав безкидові знак трохи нахилитися. Помітив, в який він тихий весь час!» – пошепки спитав він троля. <гум> «Ага, як гадаєш, вони встигнуть до нашого повернення!» «Ванкморпорку все можливо!» упевнено сказав толос. Я, мабуть, в усі двері на вулиці вправних ремісників постукав двадцять п'ять доларів. Хто б казав, це ж не твій зуб закласти довелося. Обоє озирнулися на гітариста. Той тупо дивився на безкраї поля. Вона була там, бурмотів баді. Пірїни опадали долу, виписуючи спиралі. Нащо було так? спитав крук, тріпочучи крилами. Можна ж було й попросити. Писк! Добре, але наступного разу проси перед тим, а не після. Круг набундючився і оглянув яскравий пейзаж під чорним небом. То тут він живе. Ти часом свою посаду зі смертю Кругів не поєднуєш? Писк! Форма не важить. Зрештою, череп у тебе теж гостроносий. Чого тобі від мене треба? Смерть щурів схопив Крука за крило і потягнув. Гаразд добре!» Крук глянув на садового гнома. Той рибалав у декоративному ставку. За риб там були скелети риб, але це не заважало їм насолоджуватися життям, чи чим вони там насолоджувалися. Крук пострибав за щуром, з рідка б'ючи крилами. Від душі відриваю нудель, трохи відійшов назад. Джимбо, Довбеньки, Вун і Паскуда дивилися на нього. Нащо ці всі коробки, пане Нудель? спитав довбой. А нащо? спитав Паскуда. Нудель обережно посунув десяту коробку на тринозі. Ви, хлопці, бачили колись іконограф? спитав він. О так, тобто точняк, сказав Джимбо. Там всередині маленький бісик, який малює все, що йому вкажеш. Це щось типу того, але для звуку, пояснив Нудель. Джимбо зазирнув під кришку. «Не бачу там... Тобто прикол, там не видно бісика». «Бо його там немає», – сказав Нудель. Це його теж непокоїло. Йому було б спокійніше, коли б там був бісик чи щось таке чарівне. Щось просте і зрозуміло. Усі ці загравання з наукою йому не подобалися. «Отже, сання...» «Конспиративна матерія», – перебив його Джимбо. «Як?» «Конспіративна матерія», – повторив Джимбо. «Це наша нова назва». І нащо ви перейменувалися? Ви ж не пробули ссаннями доби. Так, але нам здалося, що та назва заважала нашому успіхові. Як вона могла заважати вашому успіху, коли ви, вочевидь, до нього не йдете? розлючено спитав Нудель, а тоді знизав плечима. Так чи інак, хай як би ви називалися. Заспівайте свою найкращу, не побоюся цього слова, пісню перед цими от ящиками. Ні, ні, заждіть. Нудель відійшов у найдальший кут і натягнув капелюха на вуха. «От тепер починайте», – сказав він. У ближенній глухоті він спостерігав за гуртом кілька хвилин, аж доки цілковите припинення будь-якого руху не засвідчило, що ті всі злодійства, які вони чинили впродовж цього часу, остаточно вчинено. Тоді він оглянув ящики. Дроти в них тихенько вібрували, але звуку майже не було. Учасники конспіративної матерії товклися навколо нього. «Ну як, працює вона, пане Нудель?» спитав Джимбо, Нудель похитав головою. «Нема у вас, хлопці, того, що для цього діла потрібне». «А що потрібне, пане Нудель?» «Тут ви мене підловили. Щось у вас таке є», сказав він у відповідь на їхні засмучені погляди. «Але щоб це не було, у вас його замало». «Е, це ж не означає, що нам не можна буде грати на відкритому фестивалі, пане Нудель», спитав Довбень. «Мабуть», – доброзичливо всміхаючись, сказав Нудель. «Красно вам дякуємо, пане Нудель!» Конспіративна матерія побрила на вулицю. «Треба нам зібратися, якщо хочемо розворошити публіку на тому фестивалі», – сказав Довбень. «Ти про що? Тобто навчитися грати по-справжньому?» – спитав Джимбо. «Ні, музика, що качає, виходить сама собою. Коли тільки й робиш, що вчишся, ніколи не досягнеш успіху», – сказав Довбень. «Ні, я про те…» – він озирнувся. «Нам треба по-іншому вдягтися». Ти про шкіряний плащі подбавки вони? Типу, сказав Кивун. Тобто типу. Типу шкіряні. Я ходив на федри до кожум'яків, і там у них була нічого так шкіра, але вся якась смердюча. «Гаразд, добре, тоді почнемо над цим працювати сьогодні. А що там із леопардовими штанями Паскудо? Ми ж ніби обговорювали, що леопардові штани класна іде. Обличчя Паскуди набувало виразу трансцендентного вічаю. Я, типу, трохи дістав. «Ти або дістав, або ні», – сказав Довбень. «Ага, та вони, типу...» Паскуда розгубився. «Слухайте, я не знайшов крамниці, де про таке бачула. Але був у нас тут той цирк на минулому тижні. І от я оце там мав розмову з мужиком у циліндрі. Ну, ми дешво зійшлися і...» «Паскудо!» – тихо і спокійно спитав Довбень. «Що ти купив?» «Дивіться на це так, типу, це як леопардові штани і леопардова сорочка, а ще леопардовий кепелюх». Добрав слова Паскуда і радісно витер спітніле чоло. Паскудо, у довбневому голосі вже зазвучали недобрі бесові тінотки. Ти живого леопарда купив? Зізнайся. Ну, типу такого леопардового, так. Ох ти ж божечки. Але тупо задешево, практично задарма, всього двадцятка, і той мужик сказав, що, в принципі, потрібні нам якості у тварини є. А чого він хотів його спекатися тоді? допитувався довбень. Ну, він типу глухий, не чув дресирувальника. Ну, нам з нього користі не буде. Не розумію чому. Нащо ж таням тебе слухати? Подайте копійку, пане. Діду відвели, сказав Довбень, не озираючись. Щасти вам! Щось забагато стало жебраків, каже мій батько, промовив Довбень, коли вони проштовхнулися крізь натовп. Каже, гільдії жебраків треба щось із цим робити. Але ж усі жебраки з тієї гільдії. То хай не набирають стільки людей. Так, але це краще, ніж би якби вони по вулицях вештались. Найменша мозкова активність серед учасників гурту спостерігалася в Паскуди, а тому не заважало йому правдиво бачити світ. Він трохи відстав від товаришів, і його непокоїло відчуття, ніби він щойно наступив на чиюсь могилу. А це й щось геть кісляве якийсь, пробурмотів він. Інші не звертали уваги, бо повернулися до обговорення теми, що непокоїли їх повсякчас. «Мені вже та назва, конспіративна матерія, в починках засіла», – сказав Джимбо. «Тупа назва. Реально кислявий він», – сказав паскуда і попорповся в кишені. «Ага, мені більше подобалося, коли ми були ага», – сказав Кіон. «Але ми звалися ага тільки півгодини», – сказав Довбень. І це були півгодини цілковитої злагоди. «Учора, коли перестали бути мертвяками і ще не стали свинцевою кулею, згадав?» Паскуда відшукав такі десять пені і озирнувся. «Мусить нам трапитися якась класна назва», – сказав Джимбо. «Зубдаю, як побачимо, то одразу відчуєш, що воно наше». «О, так. Ну, колись нам трапиться назва, про яку ми не будемо сперечатися кожні п'ять хвилин», – сказав Доубень. «Нашій кар'єрі гаплик, коли люди не знатимуть, хто ми такі». «А пан Нудель сказав, що краще, коли не знатимуть», – сказав Кивун. «Ага, ну, але камінь, що котиться, мохом не оберстає». – сказав Довбень. – Ось тобі, старий, – сказав паскуда, добряче вже відставши від товаришів. – Дякую, – сказав вдячний смерть. Паскуда побіг доганяти інших, які саме повернулися до обговорення леопардової глухати. – Де ти його лишив, паскудо? – спитав Довбень. – Ну, типу, в спальні. – А як убити леопарда? – спитав Кевун. – О, у мене ідея, – похмуро сказав Довбень. – Хай він на смерть вдавиться паскудою. Крук оглянув годинник у передпокої уважним оком фахівця, котрий знається на якісних муляжах. Сюзон помітила, що годинник той був не замалим для приміщення. Насправді він просто не вписувався у співвідношення просторових вимірів. Він здавався малим, але приблизно в тому ж сенсі, в якому щось дуже велике здається малим і здалеку. Тобто, в цьому випадку розум просто весь час нагадує очам, що вони помиляються, але вони помилялися в розмірі годинника із близька. Годинник був із темного, почернілого від віку дерева. У нього був маятник, який поволі хитався. Стрілок не було. «Вражає!» – прокоментував побачений Круг. «Ще й маятник у вигляді коси. Цікава деталь. Дуже готично. Дивлячись на цей годинник, і на думку спаде... «Писк!» «Добре, добре, йду!» Круг підлетів до дверей із різбленим одвірком. На ньому був орнамент із кістоки черепів. Винятковий смак!» сказав Крук. «Писк! Писк!» «Ну, і сантехнікою будь-хто дасть раду, мені здається. До речі, цікавий факт. Ти знав, що вбиральні так називаються саме тому, що колись там вбиралися. Мало хто... Писк!» Смерть шурів штовхнув великі двері, що вели до кухні. Двері скрипнули, розчихнулися, але зі скрипом тим щось було не так. У слухача виникало враження, ніби той скрип було додано кимось, хто підозрював, що такі двері мусили би поскрипувати. Альберт стояв над кам'яною мийнею, мив посуд і дивився в нікуди. «О, це ти?» – сказав він, помітивши щора. «А це що таке?» «Я Крук!» – сказав Крук нервово. «За збігом обставин представник одного з найрозумніших пташиних видів. Багато хто вважає, що майни і пересмішники розумніші, та...» «Писк!» – Крук набундючився. «Я тут як перекладач», – пояснив він. «Він знайшов його?» Спитав Альберт. Смерть щурів якийсь час щось настирлого вилискував. «Всюди шукав, але жодних ознак не виявив», – сказав Крук. «Значить, він не хоче, щоб його знайшли», – сказав Альберт. Він витер рештки жиру старілки, тарілки, прикрашеної орнаментом із кистоки черепів. «Мені це не подобається». «Писк!» «Щур каже, що це ще не найгірше» сказав Круг. «Щур каже, що ви мусите знати, що поробляла онука». Щур пищав. Круг говорив, тарілка впала в миню і розбилася. «Так і знав», – вигукнув Альберт. «Рятує! Та вона й гадки не має, що робить. Гаразд, я візьму це у свої руки. Господар вважає, що можна отак з'їхати з виконання обов'язків. Але від Альберта не втечеш. Чекайте тут». У псевдополі вже висіли афіші. Новини поширюються швидко, особливо, коли нудель ВДВ платить за коней. «Привіт, псевдополю!» – довелося викликати міську варту. Варта організувала живий ланцюг для передавання води з річки. Асфальтові довелося озброїтися кийком і стерихти двері до гримерки паді. Кийок був із цвяхом. Альберт несамовито зачісував волосся перед уламком дзеркала у своїй спальні. Волосся було білим чи принаймні колись давно воно білим, а тепер такого ж кольору, як пальців хронічних курців. «Це мій обов'язок, от як!» – бурмотів він. «Не знаю, що би він без мене робив. Може він і пам'ятає майбутнє, але завжди все у нього шкареберті. О, хай собі ходить і переймається вічними істинами, хай його мусить розібрати все це, коли воно вже сталося і сказалося. Такі прості люди, як я!» Він навіженно витріщився на своє відображення. Гаразд. Сказав він. Під ліжком була стара взуттєва коробка. Альберт дуже обережно витягнув її і зняв кришку. У коробці було повно повсті. У повсті, ніби яйце рідкісного птаха, ховався мір. На ньому було гравіювання. Альберто – маліч. Пісок у клепсідрі завмер у впадині, ніби заморожений. І в верхній чаші майже нічого не лишилося. Тут час не минав. Така у них була домовленість. Він працював на смерть, і час не минав, хіба тільки треба було ходити у світ. Біля клепсидри був клаптик паперу. Згори були цифри – 91. Нижче – ще вербачка цифр – 73, 68, 37, 19. 19! Як же тупо з його боку дозволяти отак годинам і хвилинам власного життя спливати в нікуди, і то останнім часом дедалі швидше. Це все ті справи з сантехнікою, от що. І закупи. Господар не ходить на закупи. Не складається з обслуговуванням. Звісно, він, Альберт, брав кілька днів відпустки, бо це так приємно бачити сонце. Хоч якесь сонце, і відчувати шкірою тепло і дощ. Господар старався створювати такі штуки, але вони йому не давалися. Та й овочі йому не давалися. Ніколи не виходило в нього хороших овочів. Не було в них смаку вирощеної городини. Дев'ятнадцять днів лишилося йому на світі. Але ж цього більш ніж досить Альберт поклав клепсидру в кишеню Вдягнув плач І покрукував сходами униз «О, ти!» Звернувся він до смерті щурів «Ти можеш взяти його слід? Мусить він щось по собі лишати Засереться. «Писк!» «Що він сказав?» «Каже, пригадує щось про пісок» «Пісок!» Повторив Альберт «Гаразд, для початку вистачить Обшукаємо все, де є пісок» «Писк!» Де б господар не бував, лишатиме по собі незабутні враження. Бескид прокинувся від ритмичного шурхоту. Постать Толо рухалася у світанковому світлі з пензлем у руці. «Що ти робиш, гноми?» «Асфальт по фарбу послав», – сказав Толос. «Ці кімнати просто принизлимо занедбані». Бескид сперся на лікті і розвернувся довкола. «А як у той колір зветься, що ним двері пофарбовані?» «Річково-зелений». «Гарно! Дякую! Фіранки теж нічогенькі!» Скрипнули і прочинилися двері. Асфальт зайшов з тацею в руках і ногою штовхнув двері. Ті грюкнули. «О, даруйте! Нічого! Я той слід зафарбую!» Сказав Тулос. Асфальт, тримтячи від захвату, поставив тацю. Хлопці всі тільки про вас і говорять, а ще кажуть, що все одно їм був саме час будувати новий театр. Приніс вам яєшню з беконом». «Яєшню зі щурятиною, яєшню з корксом, і... що там іще?» «А, так. Капітан міської варти просив передати, що коли побачить вас у місті після сходу сонця, то поховає вас живцем. Підвода на нас уже чекає біля чорного входу. На ній якісь молоді жінки щось помадою понаписували. До речі, дуже симпатічні фіранки». Усі троє подивилися на паді. «Він ще навіть не ворушився, сказав Толос. «Просто згаснув після виступу, мов та свічка». Але ж напередодні він скакав, ми ж бачили, завважив Бескит. Падій і далі тихенько хропів. Коли повернемося, треба нам собі гарненьку відпуску влаштувати, сказав толос. Щоправда, то правда, сказав Бескит. Якщо вийдемо із цього живими, закину торбу зі своїм камінням на спину і йтиму доти, доки не стрину когось, хто спитає, що це в мене таке в турбині. Отам і зупинюсь. Асфальт визирнув у вікно. «Ви не могли б їсти швидше? Там уже якісь люди в формі, з лопатами!» Пана Шпеня неприємно вразило почуте. «Але ж ми вас найняли!» «Ми надаємо перевагу терміну «залучили»,» – сказав лорд Дауні, голова гільдії найманців. Він дивився на пана Шпеня з виразом неприхованої зневаги. «Проте, на превеликий жаль, ми більше не можемо виконувати взяті на себе зобов'язання. «Вони ж всього лише музиканти!» – заперечив пан Шпень. – Невже їх так важко вбити? – Мої люди воліють не надавати пояснень щодо виниклих складнощів. Звісно, ми в повному розмірі відшкодуємо виплачену нам суму. – Хтось їх захищає, – пробурмотів Шпень, коли вони з Ранцеротом живі і, на щастя, неушкоджені, виходили з арки штабу гільдії найманців. – Ну, я ж вам розповідав, що з нами в барабані сталося. – Це все якісь забобони, – гризнувся Шпень і глянув на стіну, що її прикрашала одразу три афіші фестивалю, оформлених яскравими чистими кольорами. «Яка ж дурість це була з вашого боку! Сподіватися, що знайманців буде за містом хоч якась користь!» пробурмотів Шпень. «З мого боку? Та я...» «Варто їм віддалитися від хороших краців і дзеркал хоч наскількись! Одразу ж розклеюються!» Він дивився на афішу. «Відкритий!» пробурмотів він. Ви донесли до всіх наших, що за виступ на тому фестивалі їх виключатимуть з гільдії? Так, пане. Але ніхто, здається, через це не переймається. Вони почали об'єднуватися незалежно від нас. Бачите, вони кажуть, що коли в місті стільки музикантів, що гільдія не вмістить, то варто нам, але ж це влада натовпу, об'єднуватися в угруповування, щоб нав'язувати неприйнятні правила мешканцям беззахисного міста. Штука в тому, пане, сказав Рансирот. Що коли таких буде багато, то... І коли вони вирішать виставляти свої умови Патріцію, то... Ну, ви ж знаєте, який у нас Патріцій, пане Шпеню. Шпень похмуро кивнув. Гільдія має владу, доки всі визнають, що вона захищає інтереси своїх прибічників. Він уявив, як навколо палацу гуртуються сотні музикантів. Сотні нереєстрованих музикантів. Патрицій – прагматична людина. Він ніколи не лагодить те, що не ламалося. Однак те, що не працює і ламається, ще і як. Єдина надія, що їм буде недомасштабних думок, коли музика захоплюватиме їх над усе. А це ж Пеня цілком влаштувало би. А тоді він пригадав, що в усьому цьому замішаний той клятий нудель. Чекати, що нудель не думатиме про все це з позиції грошей, це ніби як чекати від каміння, що воно забуде про закон всесвітнього тяжіння. Агов Альберта!» Сюзен штовхнула двері до кухні, в величезному приміщенні за ними було порожньо. «Альберта?» Вона піднялася нагору. Там була її кімната, і ще цілий коридор дверей, які не відчинялися, бо, певно, не могли. І двері, й одвірки здавалися монолітами, ніби врощеними у стіни. Можливо, у Смерті була своя спальня, хоча, як каже народна мудрість, смерть не спить. Може, він ми би, принаймні, читати в ліжку. Вона перепробувала всі ручки, аж доки не знайшла ту, що поверталася. У смерті таки була своя спальня. Багато що в ній мало переконливий вигляд. Звісно, бодай щось йому давалося. Зрештою, він бачив чимало спалень. Десь далеко посередині величезного приміщення бовваніло ваніло велике ліжко на чотирьох ніжках стовпах. Та коли Сюзен дійшла до нього і торкнулася, то постіль виявилася твердою, мов, камінь. Було дзеркало на повний зріст і шафа для одягу. Сюзан зазирнула в неї. Раптом там будуть мантії на вибір. Та в шафі не було нічого, окрім старих черевиків. У кожній порядній шафі для одягу мусить бути пара старих черевиків. Якби в русалок були такі шафи, то й там знайшлися б пара старих черевиків. На туалетному столику були глек і миска для вмивання, прикрашені орнаментами з омех і черепів, а також набір різноманітних пляшечок та інших предметів догляду. Вона оглянула їх один за одним. Лосьон після гоління, бріолін, освіжувач подиху, два грибенці з чорненого срібла. Все це було дуже сумно. Смерть вочевидь вивчив, що мусить бути на туалетному столику доглянутого мужчини, однак не спромігся поставити собі кілька важливих запитань. Зрештою Сюзан знайшла ще одні вущі сходи. «Альберте?» Нагорі були двері. «Альберте? Є тут хто?» Колись спершу спитати, то не вважатиметься, що вдерся в чиїсь покої. Заспокоїла себе Сюзан і штовхнула двері. Це була дуже маленька кімнатка. Справді крихітна. У неї було трохи меблів, зокрема невелике вузьке ліжко. У невеличкій книжковій шафі було менше десятка тумів, чий вигляд не збурював жодної цікавості. На підлозі був аркушик пожовклого від віку паперу. На ньому була вервочка перекреслених чисел і одне неперекреслене – дев'ятнадцять. Одна з них називалася «Садівництво за несприятливих умов». Вона пішла вниз до кабінету. В будинку нікого не було, і вона знала про це. Повітря було ніби мертвим. Від саду було те саме відчуття. Смерть міг багато чого створити, окрім сантехніки, але життя, як таке, йому було недоступне. Його треба було привносити ззовні, мов дріжджі в тісто. Без життя все було охайненьким, чистеньким і нестерпно невимовно нудним. Ось так, певно, все й було. Думала Сюзан, доки він якогось дня не вдочерив мою матір із цікавості. А коли вона народилася, мама і татко так перелякалися, що їй тут сподобається, аж виростили її такою, як би це сказати, такою Сьюзен. Хіба таке ім'я пасує онучці смерті? У такої дівчини мали б бути виразніші вилиці, пряме волосся і ім'я з купою літер В, К і С. І знов таки, ота штука, що він змайстрував для неї, сам змайстрував керуючись винятково власною логікою. Гойдалка. Простенька гойдалка. На пустелі між Хапонією і Гершебою вже зійшла спека. Повітря затремтіло і луснуло. На верхівці Бархана раптом з'явився Альберт. Віддалік виднілися цегляні мури форту. «Хапонійський іноземний легіон!» – пробурмотів Альберт, коли пісок почав заповзати в чоботи. Альберт брів до форту зі смертю щирів на плечі. Постукову браму, з якої стирчали стріли. За якийсь час у брамі прочинилося віконце. «Чого вам, офенді?» – спитав голос за брами. Альберт показав карту. «Ви не бачили декого, хто виглядає геть не так, як тут зображено?» Мовчанка. «Гаразд, спитаю інакше. Чи не бачили ви тут таємничого незнайомця, який би не говорив про своє минуле?» «Це гапонійський іноземний легіон, офенді. Тут не говорять про минуле». «Сюди приходять, щоб. щоб Альберт збагнув, що без підказок з його боку розмова заглухне остаточно. «Щоби забути?» «Точно, забути. Так. То не було у вас останнім часом рекрута, який поводився би, скажімо так, дивно?» «Може, і був...» – повільно озвався голос. «Не пригадую». Віконце ляснуло, зачинившись. Альберт гнівно постукав у друге. Віконце відчинилося. Так, чого вам? Ви певні, що не можете пригадати? Про що пригадати? Альберт глибоко вдихнув. Вимагаю відвести мене до старшого офіцера. Віконце зачинилося. Відчинилося. Даруйте. Схоже на те, що старший офіцер – це я. Ви не з дрегів і не з гершепців, правда ж? А ви не бачите самі? Я… Так, абсолютно точно мусив би бачити сам. Колись міг. Знаєте, як воно, коли голова, як та штука, що в ній дірок купа, що локшоно в ній проціджують? На тому боці загримали завісами, і в брамі прочинилася хвіртка. Ймовірний старший офіцер був сержантом, хоча Альберт мало знався на рангу у хапанійському війську. Вигляд у офіцера був такий, ніби він, окрім всього іншого, забув також, як спати ночами. Чи що таке взагалі сон? За брамою було ще багато хапанійських вояків. Ті сиділи чи стояли, ледве тримаючись на ногах. Багато хто з них був перев'язаний, А ще більше на перетоптаному піску палацу лежало вояків, котрим нічний сон уже ніколи не знадобиться. «Що тут вже сталося?» – спитав Альберт таким авторитетним тоном, аж сержант віддав честь, ніби на рапорті. «Нас атакували дреги, пане», – сказав він, трохи похитуючись. «Сотні! Переважали нас кількістю у... що там після дев'яти? Там ще одиниця є». «Десять? У десятера, пане. А ви, я так бачу, вижили», – завважив Альберт. «А, так, е, так, все трохи ускладнює, насправді. Е, капрал? Це ви? Ні, от ви поряд з ним. У вас ще дві смужки». «Я?» – перепитав низенький товстун у мундирі. «Так, ви, розкажіть, що тут сталося». «О, слухаюсь. Е, ну...» ті гади нас просто з дощем зі стріл накрили, так? І все йшло до того, що нам гаплик, а тоді хтось підказав виставити трупи на стіну зі списами і з арбалетами, з усім, щоб всі вважали, ніби у нас ще повно людей. «Але це не такий вже оригінальний винахід», перебив його сержант. «Десятки раз так робили». «Ага», – ніякого підтакнув капрал. «Вони, певно, теж про це згадали, а тоді, тоді коли вони вже бігли до нас з дюнами...» коли вже були геть близько, і сміялися, і приказували про той старий трюк, і хтось сказав «стріляй», і вони вистрілили. «Мертві вистрілили?» «Я долучився до легіону, щоб це знати, коли оте з розумом», – почав пояснювати капрал. «Забути!» – підказав Альберт. «Так точно, забути. І непогано мені це вдавалося, але не зможу забути, як старий мій друг Малік Штовхань весь обштриканий стрілами давав ворогам про чухана». «Якийсь час не зможу, але спробую». Альберт глянув на укріплення. Там нікого не було. «Хтось дав їм наказ вишукуватись і помарширувати за ворота», – говорив далі капрал. «Я щойно виходив глянути, а там самі могили. Мабуть, одне для одного викопали». «Скажіть, а хто у той хтось, про якого ви весь час згадуєте?» Вияки перезернулися. «Ми ж щойно про це говорили», – сказав сержант. «Ми намагалися пригадати». Він був у ямі, коли все почалося. «А високий він?» – спитав Альберт. «Мабуть, що високий, мабуть», – покивав капрал. «Голос у нього був точно ніби з висоти», – сказав він розгублено дивуючись зі слів, що зіскакували з його власного язика. «А який він був на вигляд?» «Він такий був, з такими був на зріст більш-менш, як...» «Він на вигляд був глибоким і гучним?» спитав Альберт. Капрал радісно вишкірився. «Так, це він. Рядовий, рядовий красень. Щось імені не пригадую». «Пригадую, що коли він виходив за...» почав сержант і нервово заклацав пальцями. «Оту штуку, що відчиняють і зачиняють. Дерев'яна така із засувом на завісах. Точно, брама. Саме так, брама. Коли він виходив за браму, то сказав... Що він сказав, капрале?» «Сказав, до найменшої дрібниці, сир!» Альберт роззирнувся навколо. «То він пішов?» «Хто?» «Чоловік, про якого ви щойно казали?» «О, так! А ви знаєте, хто це був в офенді? Просто він так, е, так добре говорив про бойовий дух?» «Бойовий дух мертвих?» Поцікавився Альберт, якого іноді пробувала на жовч. «Я так розумію, він не повідомив, куди далі рушить. Хто далі рушить?» «Забудьте!» Сказав Альберт. Він востаннє розвернувся подвір'ям невеликого форту. Мабуть, для світу не так вже і важливо, чи виживуть тамтешні солдати, чи посунеться пунктирна лінія кордону на мапі у якийсь бік. Точно, як коли господар бавиться зі світом. «Але ж іноді він намагається бути і людяним», – нагадав собі Альберт. «Але виходить у нього так неоковирно?» «Бувайте, сержанте», – сказав він і побрів назад у постелю. Легіонери спостерігали, як його постать зникає за дюною, а тоді взялися прибирати форт. «Як гадаєте, хто це був? Де? Той, про кого щойно говорили. Я говорив? Тобто?» Альберт вийшов на гребінь дюни. Звідти було видно, як пунктир кордону підступно петляє серед пісків. Писк. От і я так само», – сказав Альберт. Він витягнув з кишені вкрай замацаний носовичок, зав'язав по вузлоку на кутках і накрив ним голову. «Так», – промовив він, хоча й дещо не впевнено. «Здається, що ми якось нелогічно до цього підійшли». «Писк!» «Я хочу сказати, що так ми за ним по всьому світі гасатимемо». «Писк!» «Тому, мабуть, треба все обміркувати». «Писк!» «Отже, коли б ти опинився на диску і, направду, почувався тут трохи зайвим, але міг би потрапити будь-куди, буквально будь-куди, куди б ти подався?» «Писк?» «Куди завгодно, але так, щоби твого імені там не пам'ятали». Смерть шуріво глянув нескінченно безвиразну і над усе суху пустелю. «Писк?» «Знаєш, ти, мабуть, маєш рацію». Вона була на яблуні. «Він зробив це для мене?» Він зробив для мене гойдалку, пригадала Сюзан. Вона сіла і тупо дивилася на ту штуку. Вигляд у гойдалки був доволі хитромудрий. Коли, винятково споглядаючи результат, спробувати відновити хід думок того, хто її зробив, виходило щось таке. Гойдалку треба вішати на найміцнішу гілку, а коли вже брати безпеку за найвищий пріоритет, то краще вішати на дві найміцніші гілки, себто по мотузці на кожну. От тільки гілки ті були з різних буків дерева. Але відступати не можна. Така вже логіка – не відступати. Доводити справу до кінця, з кожним наступним логічним кроком. Отже, він просто прибрав пару метрів посередині стовбора, щоб гойдалка могла, як їй належить, гойдатися. Дерво не загинуло, воно навіть було цілком здоровим на вигляд. Однак відсутність стовбора посередині призвела до появи нової проблеми. Їй було вирішено за допомогою двох високих опор Ті підпирали гілки і стояли трохи ширше за точки кріплення мотузок. Це дозволило втримувати верхню частину дерева на потрібній висоті від землі. Сюзен пригадала, як сміялася з цього, навіть тоді, у дитинстві. А він стояв і не міг второпати, що ж тут такого. Тепер вона бачила, що до чого. Все стало по своїх місцях. Смерть так влаштований. Він ніколи до не розумів суті того, що робить. Він щось робив і виходило казне що. Приміром, її мати. Раптом він зрозумів, що в його домі живе доросла жінка, і він не уявляє, що робити з нею далі. Отже, він спробував виправити ситуацію і схибив ще дужче. Запросив сюди її батька. Смерть взяв собі учня, а коли й далі все пішло шкереберть, а ніяк інакше воно піти не могло, смерть знову спробував якось це виправити. Перевернув клепсидру. А далі – проста математика. І обов'язок: Привіт, трясся тулози, де ми? Столат, ура! Людей було навіть більше. Афіші вісіли вже деякий час, і чутки з анкморпорка встигли дістатися міста. А ще учасники гурту помітили, що чимало людей приїхало за ними з Псевдополя. У короткій паузи між піснями, десь приблизно перед тим, як люди почали стрибати по столах, безкит нахилився до тулоза і сказав. Отут ролині в першім ряді, бачиш, уту, що її асфальт по пальцях скаче. Ти про те, що на купу гноя скидається. Вона і псевдополі була, радісно сказав Бискіт. Весь час на мене дивиться. Покажи характер, друже, відповів толос, видуваючи слину з сурми. Як кремінь до кресала, еге ж? Гадаєш, вона з тих хванаток, що про них нам асфальт казав? Мабуть, до ста лата дійшли й інші чутки. Світанок вони зустріли у наново пофарбованій готельній кімнаті, ознайомилися з наказом королеви Келлі під страхом мучницької смерті полишити місто за годину, і швиденько вирушили в дорогу. Падді лежав у возі, що торохкотів дорогою на квірм. Вона не прийшла. Він два вечора вдивлявся в натовп, і її не було. Він навіть підхопився серед ночі й вийшов бродити безлюдними вулицями. Раптом вона його шукала. Тепер він сумнівався в її існуванні. Якщо чесно, він тільки наполовину був упевнений в існуванні тієї дівчини. Але не тоді, коли виходив на сцену. Одним бухом Паді слухав, про що говорили його товариші. «Асфальте!» «Так, пане Толос!» «Ми з безкідом помітили, що у тебе при собі завжди шкіряний мішок. Чи не так, асфальте?» «Так, пане Толос!» «А сьогодні зранку той мішок був навіть важчий на вигляд!» «Так, пане Толос!» «У тебе там гроші, правда?» «Так, пане Толос!» «Скільки? «Це є. пан Нудель казав, щоби я вам голови грішми не забивав», – сказав Асфальт. Це... «Це нас не обтяжить», – сказав Бескит. «Саме так», – додав Толос. «Позабивай нам голови». «Це…» є... – Асфальт облизав губи. Бескит якось дуже уважно на нього дивився. «Близько двох тисяч доларів, пане Толос». Якийсь час було чути тільки трохкотіння воза. Пейзаж у бабіч дороги трохи змінився, траплялися пагорби, а фермерські угіддя ставали меншими. «Дві тисячі доларів!» – промовив Толос. «Дві тисячі доларів! Дві тисячі доларів!» Нащо ти весь час говориш про дві тисячі доларів!» – спитав Бескід. «Раніше ніколи не було нагоди сказати дві тисячі доларів!» «Ти, головний, не кажи це так голосно!» «Дві тисячі доларів!» «Цить!» – розпачливо просичав асфальт, коли Толозів крик луною рознесло понад пагормами. «Тут купа бандитів!» Толос жадібно глянув на мішок. «Хто б казав? Я не про пана Нудля. Ми на дорозі між Столатом і Квірмом», – терпляче пояснив Толос. «Не у вівці скелях. Тут цивілізація. У цивілізованих місцях на дорогах немає грабіжників». Він знову зиркнув на мішок. «Вони чекають, доки подорожні дістануться міста. Ось чому це зветься цивілізацію. От скажи, коли в останній на цій дорозі когось пограбували?» Здається, у п'ятницю, озвався хтось з забрили при дорозі. От халєра. Коні зипнулися і рвонули вперед, коли асфальт майже інстинктивно ляснув батогом. Вони не збавляли ходу кілька миль. Просто не потякайте про гроші, гаразд, сичав асфальт. Я фаховий музикант, сказав толос. Звісно, я не можу не думати про гроші. Далеко ще до квірма? Уже недалеко, відповів асфальт. Кілька миль. І от уже за наступним пагорбом вони побачили місто, що затишно влаштувалося у низині при затоці. Біля брами на них чекали люди, а сама брама була замкнена, сонце виблискувало на шоломах вартових. Як звуться ті довгі штуки з туперцями на кінцях? спитав асфальт. Але барде, сказав паді. Їх там чимало, завважив Толос. Вони ж не на нас чекають, так? спитав Бискит. Ми ж прості музиканти. А ще я бачу там чоловіків у мантіях із золотими ланцюгами на шиях, сказав асфальт. Бюргери, сказав толос. Пригадуйте того вершника, що повз нас проїхав зранку? спитав асфальт. Певно, новини ніс. Ага, от тільки то не ми театр їм рознесли, сказав бискід. Ні, але ж це ви шість раз на біс виходили, заважив асфальт. І це не ми на вулицях бешкетували. «Я певен, що ті чоловіки зі зброєю до вас прислухаються. Може, вони не хочуть, щоб їм кімнати в готелях перефарбовували. Я ж казав, що помаранчеві фіранки і жовті шпалери – це занадто». Віз зупинився. Огрядний чоловік у трикутному капелюсі і підбитому хутром плащі похмуро дивився на учасників гурту. «Це ви, музиканти, відомі як гурт, що качає?» «А щось не так, офіцери?» – спитав Асфальт. «Я мер Квірма». Відповідаю до законів Квірма, музику, що качає, не можна виконувати в межах міста. Ось гляньте, тут так і написано. Чоловік широким жестом розгорнув Сувій. Толоз упіймав його кінець. Тут чорнила навіть ще не висохли, сказав він. Музика, що качає, порушує громадський спокій, завдає шкоди здоров'я і моралі, а також спричиняє неприродні рухи плоті, сказав чоловік, намагаючись згорнути Сувій. Тобто в квірм нам не можна, спитав толос. Можете заїхати в місто, коли вже так треба, але виступати заборонено, сказав мер. Паді підвівся. Але ми мусимо виступати, сказав він. Гітара ніби сама перекинулася на ремені вперед. Він взяв її за грив і загрозливо заніс руку над струнами. Толос розпачливо озирнувся. Бескиди з асфальтом затулили вуха руками. «Он як?» – сказав Толос. «Здається, у нас тут є простір для перемовин, правда ж?» Він зійшов з воза. «Гадаю, ваша світлість ніколи не чули про податок на музику». «Який ще податок на музику?» – спитали мер із асфальтом в унісон. «О, це такий новітній винахід. Набув у у зв'язку з популярністю музики, що качає. Концертний аксиз, 50 пенсів з квітка. У столаті сума акцизного збору сягнула, коли, не помиляюся, 250 доларів а в Анкморпорку удвічі більше, звісно. Ви нахід, патріція». «Справді? Звучить дуже навіть у дусі ветінарі», – погодився мер і почухав підборіддя. «То ви, кажете, у столаті так двісті п'ятдесят доларів зібрали? Справді? А таке крихітне містечко?» Вартевий із пульмажем на шоломі нервово відсалютував і заговорив. «Ваше світлосте, даруйте, та зі столата доповіли, що...» «Хвилиночку», – невпевнено сказав мер. «Я розмірковую». Бескід нахилився до Толоза і прошепотів. Це ж хабарництво, ні? Це оподаткування, сказав Толос. Вартовий знову віддав честь. Але, пане, вартові зі та доповіли: "Капітане", перебив мер, досі задумانه дивлячись на Толоза. Це політичне питання. "Серйозно?" спитав Бескід. "І на доказ добрих намірів", додав Толос, "ми вважаємо за доцільне сплатити акциз за здолегіть. Що скажете?" Мере, ця пропозиція заскочила зненацька. Він і гадки не мав, що на світі бувають музиканти при грошах. Ваше світлосте, у повідомленні сказано 250 доларів, повторив Толос. Ваше світлосте. Так, капітане заговорив мер, вочевидь дійшовши рішення. «Ми ж знаємо, що вони там у себе в столаті трохи дивні. І це ж лише музика. Я ж казав, що це повідомлення якесь дивне було. Не бачу в музиці нічого шкідливого. А ще ці молоді люди, тобто юнаки, вочевидь дуже успішні музиканти», – додав він. «Чомусь успішність гурту для мера багато важила. І так часто буває з людьми, до бідних злодіїв менше симпатії». «Так», – вів він далі, – «ті зі стола просто нас випробовують. Гадають, ми такі простенькі, бо від нас до Анкморпорка далі». «Так, але у псевдопу…» «О, там! Вони просто відсталі, як кривда від музики. От скажіть, особливо…» Тут мер жадібно зиркнув на долоза. «Коли є користь для громадського бюджету. Пустіть їх, капітани!» Сюзен сіла в сідло. Вона знала, куди слід їхати. Вона вже бачила те місце. Там поставили загорожу вздовж дороги, але небезпека лишалася. Знала вона і час, коли треба там бути, точно перед тим, як той поворот назвуть Мертвяцьким.